In alhamdulillah, në ahmedhu, në stajinu, në nëstafiru, në auzhu billahi min shururë, në fësinu, në min sejatë amalina, men yehdi illa u falamud illa lah, men yudhu lil falahadjia lah, wa shadhu an la ilahi illa Allah, wa ahdhu, la sharika lah, wa shadhu anna muhammedan abduhu rasuluhu. Mëzderur, kër ështhë mësimi funet në lidhë me akidën në mërgjidhe, kër mëbajdu disë mësime, më base 5, 6, mëfito të mamë, Kemi folur përgjësisht për akide në hlesunetit në qështin e imanit edhe për akide në mërgjive, paka shumë kemi prekur dhe të sekur dhe akide në haurigjve dhe mërte zileve. Kemi të rëgur argumentet fetare dhe kërësisht që gjmaon që ka mërmon tjetarët e hlesunetit në lidhje me akide në tyre të cime ata e besojnë e hlesuneti dhe kemi të rëgur pasaj akide në mërgjive dhe dushimet të tyre në të qashtje në qështin e imanit. Ëm, me thënë drejtën këtë çështje ose këtë çështje është çështje mazhostore dhe serimi i saj ka nevojë edhe për detaj të tjera. Por kjo që treguam ishte një ide përgjithshme. Pastaj nëse dikush ka dyshime të tjera më radhë do mund të sherohen. Ëm, por çështja kryesore është njeriu të di parimisht kush është akida e helsunedit, të di argumentet që ka përmendur helsunedi për këtë akide që mbështet, të di kush është akida murgjive dyshimin ka po, që kanë ata në ata në atë çështje. Thën katër pikët kryesore. Poqesë si njëri njëfëmijë mënyrë më përgjithësime këto, kjo është ideja. Pastaj detajet ka sa duhet. Detajet kanë shkuar shumë libra. Sot janë shkruar shumë shumë libra në lidhje me kinën e Murxhive. Dhe arsyeja pse dijetarët kanë shkruar kaq shumë libra në lidhje me kinën e Murxhive në veçanti sot është se siç e keni dëgjuar në mësimet e kaluara, ndonëse në këto dekadat e fundit kanë dal disa njerëz të cilët kanë pretenduar që akide e hlesunetit është kjo akide e cilën dhe të vërtet kjo është akide mërgjive. Shqy të më thënë ata, si kur të thoshin kjo është akide e drejt dhe e vërtet dhe ta mështesin, pa jetë të dikuar se lefëve, kjo të këshë qenë gjusë me fatkisisë. Por, kur ata thonë që kjo akide është drejt dhe kjo është akide që kanë tash të regojnë se lefët parë tanë, kjo është fatkisit dë fishtë po arsyse sepse ata të kotën e tyre janë veshën në se lepeni koqë librat e tyre ekzistojnë mes nesh. Domthonj kush i lexo librat e tyre me vëmendje, normalisht në gjuhën shqipes nuk ekzistojnë, por në gjuhën arabe ai vërejë që kjo gjë që pretendojnë që kjo është një historik nuk është e vërtetë. Edhe për këtë arsye edhe dijetarët dhe veçantë ka nxjerë edhe fetva në, në lidhje me ta dhe kanë shprehur që kjo lloj akide civile me besim se ata kanë nuk ka lidhje me këtë seleve sepse ata jo vëdhin që kaftu në akidën e hombur, por i kanë pretenduar që kjo është akida e parë vetan. Akida e profetit sallallahu alejhi dhe e sahabëve tabiine. Por shumë ne e dimë se kemi akidën e sharive, Maturidive, Mu'tazileve, Khawrijshve, ekzistojnë akide të tjera. Por ata nuk pretendojnë që kjo është akida e selefëve. Për këtë arsye, domoshta rreziku i tyre është më i vogël. Duket qartë. Ai shpreh që kjo është akida e tyre që bën mehun ata, dhe argumentonën në radhë, por nuk pretendojnë që selefat kanë besuar diçka të, të tillë. Për këtë arsye ai që mos shtrohen për tyre do mos shtrohen në sa i e do të, të kohët. Ndërsa to në, në formën se shpreh ndonjta, ata pretendojnë që kjo është akide e sunetit, kjo vëllai faksi e, e i madhe. Për këtë arsye, edhe komisioni i përgjithshëm kanë dhënë disa fatva të veçanta për këtë çështje dhe për këta persona ose për disa për tyre më kyrosore që kanë shkruar në këtë temë, libra kanë pretenduar në këto libra se kjo akide është akide e sunetit, ndërkohë që akide që moshtesin ata akide të xehmive dhe akide murgxive. Edhe po tregoj shkurtimisht edhe një herë që ta keni parë se për çfarë bëhet si al. Atë ne treguam që në sunet i beson që imani është fjalë edhe vepra. Fjala dhe vepra, do të thonë fjalë të zemrës do të gojës edhe vepra të dhe veprat e zemrës dhe gjymtyrve. Ose ndryshe kan thon imani është me zemër, me gojë dhe me gjymtyr. Do të thonë përfshin tre gjëra ose siç e thon fillim fare dy, fjalë dhe vepra. Të dyja këto po konvizimin treguar për selefët. Edhe kanë treguar që çdo njëri prej këtyre pjesëve, ndaj besimit të zemrës, apo i gojës, apo i gjymtyrëve është pjesë e pandashme e imanit. Nëse zhduket njëri prej këtyre trejave, zhduket imani. Prandaj ta thonë që veprat e gjymtyrëve janë kusht saktësisë për imanin. Domethënë, nëse nuk ekzistojnë veprat e gjymtyrëve, nuk ekziston asi veprë, imani nuk është sakt. Prandaj thuhet kusht saktësisë, domethënë kusht për të qenë imani i saktë. Kusht për të qenë imani i saktë qi është akide e nisonedit. Edhe ne treguam për këtë akide i xhmaun e dietarëve nga shumë dietarë, nëse mali mund si të kemi bënë një seçan për këtë çështje dhe kemi sqaruar me detaje më radh. Vetëm sinqësi si që jemiuti i qartë në atë që do besojë, do duhet besojë. Pastaj ndërsa këta murxhi doën dhe e kundërshtuan këtë akide dhe pretenduan, këta pretenduan që selefët veprat i quajnë kusht plotësues për imanit. Domethënë sipas këtyre, që këta e quajnë e quajnë vetë selefi Dhe këtan, pëse u do se lefi Si pas tyre, se lefët Kanë, në më dhënë I, i pas kanë konsideruar Vepa dhe gjymëtyrve, kush përtsuat Kush përtsuat dhe të thot që janë kusht për që një mani i plot Por nëse nuk e kështë dhejnë ato I mani vëtë i manët, por nuk shë nuk e të gjithë Në më dhënë, si pas tyre njerëzve Mund përfytorohet Që një person të ketë i manë në zemër Dhe a i më zveproj as një lojg Tot sintata e mbështesin me argumente ose me dushime si ato që përmendën mësimin e kaluar kur treguam që ata pretendojnë që do vëngat xhenem një person s'ka bër vepra të mira kurrë dhe pretendojnë që këtë tregojnë që ky person nuk ka bër asnjë lloj vepre, për këtë arsye ai është besimtar, edhe ai do dalë në xhenem, dhe pse ka bërë nuk ka bër vepra fare, këtë tregojnë që ai është në xhenet, kështu që këtë tregojnë që besimi pranohet pa vepra. Sipas tyre, të dhe ne e shpjegojmë që kjo është kocë, është e vërtetë. Ne treguam argumentet që hedhin poshtë këtë ide. Ky është akida e moshtesin e ta. Ata pretendojnë që imani është çështë plotësuese. Domethën kush plotësues? Domethën me iman, me me vepra, njeriu është ka iman të plotë pa vepra, njeriu qoftë besimtar përsëri, edhe prandaj ata i thonë gjithë njerëzit, por densa ata pretendojnë me gojë që janë muslimanë, edhe pse nuk bën asnjë vepër për Islamin, për farzave, ata i thonë musliman pa problem fare. Nikojë që kjo është akide morxhive, kjo është akidia e këtij grupi të humbur për cilin kanë thonë se lefët që akide t'yre është më rëzikshme së akide khauritjëve. Më rëzikshme për islamin së akide khauritjëve. Pra ndaj dhe thashtë dhe djetaraj të komisionit përheshëm kanë zekë diska fedva kundë në këtyre të cilët më bështesin akide në murgjive edhe embullojnë akide në murgjive me petë kune se lefizmit. Pra ndaj dhe fatë dhe dhe mënë e osprobe t'yre dhe fitën e t'yre është të fishtë. Atere, Fedvaja parë që ka dalë në komisioni përherë shumë në lidhje me këtë që është të më dhe më dhe më dhe më rëgjitë bashkohorë. Êshtë Fedvaja cire ka dalë në vitin 1419 të hijgjitë. Dhe më dhe një bje për para, për para 4 më djetë të këtë dhe Fedvaja. Këtë ka dalë për para 4 më djetë Fedvaja edhe në është me numër 20.212 në datën 7.2.1419 për 4 më djetë të që bje. Fëdhvajë, thotë, uh, fit të hëdhirë Min kitab, thot, uh, fedvaja, per parlimarim, i hëkamët të kërirë Fja hëkamët të këfirë Thotë, fëdhvajë, fletë për qështje Në parlejmërim I parlejmërinë muslimani që të ruhën nga libri thot, uh, I hëkamët të kërirë Fja hëkamët të këfirë I hëkamët të kërirë dhe thotë Egzaktasimi Dhe më thoni I, i, i, i, i regullove Ose i vërdatimit regullove Në lidhje me ligjet e të këfirit Në më për të qikosh k Iru, i u e u ka mburë të çështën e tekfit aq aq të rrezikshme për njerëzit sa njerëzit trembën po po mund të thënë të thirrë domundon kujdes se domundon vdes. Edhe mand të termi që përdoren këtu është një lloj një lloj terrorizmi ideologjik që u bë atë njerëzit, njerëzit largohen nga akide Jesu të mallit në emër të largimit nga akide Hawaije sipas tyre. Këtë libër ka përmuar atë çukri. Këtë muar çukrin nuk kam takuar vetë, Edhe, do të thani. Edhe do ta lexohetësh pyetjen. Totalezi është i pyetë dhe të dëgjoni dhe përgjigjen e komisionit përherësh. Atëherë, thot alhamdulillah wa hada wassalatu wassalamu ala ma'an nabiy ba'd wa ba'd. Sot faqad tatalat al-lajd al-dayman al-bahuth li al-miu li ista'lama walad ila samah al-mufti al-'am min al-mustafti Ibrahim al-Hamdani. Fot komisioni përherësh pa atë pyetje që i u drejtuar muftiu të përgjithshëm nga nga pyetësi Ibrahim al-Hamdani pyetë e cile pasaj ju kalua komisionit të përherëshëm të dietarëve dhe pyetja ishte kjo. Ës samahatul mufti, muftia e Mbretërisë së Arabisë Saudite Sheikh Abdulaziz bin Baz, sallallahu alayhi wasallam. Po e drejtohen ë Sheikh Mufti i Arabisë Saudite, Sheikh Abdulaziz bin Baz, Allahu ruaj. Thot: "As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ba'd." Thot ja samahat el Sheikh, o sheh i ndëruar, thot ne në këto vende ku jetojmë në Arabinë Saudite, jemi në mirësitë e vllah dhe dhe dhe për mirësi më dha është, të madhe është mirësia e urhitit. Edhe ne në çështjen e tekfirit ne refuzojmë me dhëbën e xavarinjshve dhe me dhëbën e murrëshive. Në çështën e tekfirit, ç'është për çështën e fesë e para gjëja, çështën e tekfirit, për çështën e fesë. Nuk është që duhet të refuzuar, por duhet ruet një mosë teproj, siç e bën xavarit dhe mos e lë mangën siç e bën murrëshia. Do të dyën me dhëbe të rrezikshme humbje, kurse vërteta që është është mes dyre. Fot Ne refuzojnë me dhebin e khauaritve dhe mërgjive. Kjo është pjesë pjëtës pjëtës pjëtësit. Dhe mua, thotë, më karënë në dorë këto ditë një librë me jemën i hkamut të kërirë, fja hkamut të këfirë, të cime ka shkujtu Murat Shukri, i cili është një ordanes. Dhe unë, thotë, e ka marrë veshë e nuk është për i djetarëve. Dhe studimet e ti, thotë, nuk kanë qenë studimet shëriatike, dhe nuk ka, studi, nuk ka marru për sh Edhe ai thot në këtë libër ka përhapur me dhëbin e ekstrem, ekstremistave murxhitun, jo po të murxhia po tek ekstremizave murrhi. Tako apo. Edhe ka pretenduar në të që kufri është vetëm kufri për gënjeshtrimit, domthonjë që gjithë kufri nuk ka kufër lloj çite kufri. Do kufri për vetëm ai që po gënjeshton si me gojë, vërtet ai që është çaqpir. Tjerët nuk bën nuk bën kufër, sipas mohës së qurit. Thotënis mesadim thot, kjo është një kundërshtim më më të saktë. Edhe kundërshtim argumente e hensuret xhamatit. Edhe në kundërshtim me me dawën që kanë përhapur dietaret në këto vende, në këto vende të bekashme. Ëh, si sepse siç kanë von dietarët, kufri bëhet me fjalë, me vepra, me besim edhe me dëshirim. Jo me ato, njërë nëndonjë, kufrë thëmë, vërdetar, të gjitha ato njerë bin kufur. Kurse këy pretendojnë që kufuri vetëm duhet për njerëz të vërtetë. Domethënë për gjithë të vërtetën ta thosh në gojë që ky kjo nuk besonat, më ata thonë goj në gojën e vetë këtë gjëje ë eh, prandaj duam që ndasioni të vërtetën që të mos moshtrohet njeriu me këtë libër ë i cili domon me me të cilin ky person pretendon domthonjë që pretendon që ky është me vebi selefive thotë selefizën e Jordanit e thotë Allahu ju ruaj as-salamu alaykum wa rahmatullah pasë përgjigje o bahet e ditraset e il legj në sifta jabet bëj në pas studimit të librit komisioni përhësur përgjigjë që mbasi e pam librin që u përmend ëu uh, vërtetuar që ai libër me me të vërtet ëë uh, miraton me dhëbin e murxhive. Dhe për hapata, edhe pretendojnë që kufri është vetëm kufri i mohimit dhe përgjinishtrimit. Do të thonë tamuhojë diçka me gojë që kjo nuk nuk bën. Por sikur thonë për shumë namazi nuk është detyrë. Por shumë alkooli është havdh pijet. Vetëm vend kjo është kufër për kta. Nuk ka kufër me veprat, domethënë një person shkel Kur'anin, por kta nuk është kafir. Një person i bështesë deputetit, por kta nuk është kafir. Jo, po kjo thjesht tregon Çka kufrin e zemrën, nuk është kufër kë në vetvete, dhe kjo është tamam e kinë murdhive. Vazhdon thotëu, komisioni poreshëm, thotë dhe e gjetëm me të vërtetë që ai pretendon domosdën që kufri është vetëm kufri për gjinështrimit dhe e kanë shfaqur këto lëme me dhëbi shkatarrimtar me emrin e sunetit dhe të argumentit, edhe kanë pretenduar që ky është mendimi i selefëve. Dhe kjo është ignorancë e madhe kundrejt së vërtetës, është ngatërim dhe humbje u thonë qut nga të rres dhe humbie ë në lidhje me logjikën e njerëzve të rinj, ata që anërin gatrohen këtu. Dhe të rinja të rinja të të. Edhe, ka pretenduar që ky është me thebi së levëve dhe idiotarëve të umetit, um tehni sunedit, por ai në të vërtetë është me thebi murxhive të cilët thonë nuk i bën dëm imanit gjunafi, edhe imani tek ata është vetëm vërtetimi i zemrë. Nuk i bën dëm imani, domethënë, disa thon nuk e pakson, disa thon nuk e zhduk. Nikojtë i imani tek xhallelut. Ë, uh, imani, siç i imani mend, ne kemi treguar që besimi shtohet me vepra të mira dhe paksohet me gjunafe. Imani, çfarë dove vepra më paksojnë gjunafe? Dhe nëse veprat zhduken plotësisht, e zhduket fare imani. Kjo është arkide e sunetit. Ë, uh, gjithashtu thotë, ë, uh, ka pretenduar që kufri është vetëm për gënjeshtrim, edhe ky është teprim është e primi i madh domethënë në ekstremizmin i madh në çështjen e imanit atë. Dhe në të kundërt të këti është me dhëpën e favorizuesve të këtij ashtu, të cilët e kanë tepruar në çështën tekfirit. Në të dy këto me dhëpën me dhëpën të kota, janë shkatërrimtare, janë me dhëpën humbje dhe për këtyre rrjedhin shumë pasoja të të kota që janë të njọra. Kurse ehli sunetit Allahu i madhore ka udhëzuar tek mendimi i vërtetë të besimit të saktë qi është në mitë të primit dhe lënies mangut. Ëh, i cili domon këy me thebë ruan ndërrin e muslimanit, ruan fenën e tij, nuk e lejon që ta bësh muslimanin kafir vetëm se mbasit kryto të të, të vi argumenti i sakt i qart për të lëgje. Gjithashtu, edhe suneti beson që kufresh me fjalë, me vepra, me lënie, me besim dhe me dyshim. Sikurse janë treguar për të lëgjer argumentet e Kuranit dhe Sunetit. Për këtë arsye, thotë ky libër nuk lejohet të përhapet as të botohet. Dhe gjithashtu nuk lejohet që e kota që ndodh në vetë të dedikohet argumentet e Kuranit dhe Sunetit. Dhe as të thuhet për të që ai është mëdhëbi i Sunetit xhamatut. Edhe ai shkrimtari i këtij libri duhet të pendohet të qollojë mëdhuruar, sepse tobi e fshin gjunafet, edhe ai person i cili nuk është ë ë do të thonë nuk është, nuk është le zot wale men lum tersakh qademu fi el ilm el shari ai personi se nuk e ka stabilizuar kambat e tijme me dijen e shariatit domthon nuk i takon doje te zhjuden ne ne ne ne çështë tilla sepse dhemi te cilin ai mund sjellin çështja e akitus motjeti shumë vishn krahasim me dobin qe ai pretendon kjo ishte promovimi fetvas komisjonit porhershëm kryetari Abdulaziz al Balzi zëvendës kryetari Abdulaziz al Sheikh antar Abdullah al Salih al Ghudayan antar Yashubiker ibn Abdullah al Zaid edan tarish Salih ibn Fauzan al-Fauzan. Këy e jeni prefetuar komisionin për rishëm në lidhje me këtë çështje. Domethën tek fedai komisioni për rishëm vëmëre që uh, ata i kanë e uh, kanë hedhur poshtë lloj akideje, të cilën këy pretendon. Ë uh, morat shumë këy pretendon që kjo është akide e sunnitit, dhe kanë treguar që kjo është akide e murxive dhe nuk është akide e sunnitit xhamatisht dhe kanë treguar që kjo akide është humbje, madje është e ka tejkaluar të gjithë kufijtë dera atij që kanë pretenduar domthonjë që kufri nuk bëhet me vepra, por bëhet vetëm me fjalë. Një koqë e Nusuleti thon, sikurse imani është me fjalë edhe me vepra, gjithashtu edhe vepra. Që që fjal, kundër të kufresh me fjalë dhe me vepra. Ai person që pretendon që kufri është vetëm me fjalë, normalisht ai lot kundër pretendojnë që imani vetëm me fjalë. ë atëherë fetvaja 2 për 22 që ka nxjerr komisioni për hetimin në lidhje me librin Nzbjt e dëbovat. Ky libër Nzbjt e dëbovat e ka shkruar një person i cili quhet Ahmed al-Salih al-Zahrani. Ëh edhe komisioni për hetimin përgjigjen se tha për këtë libër thotë mbasi e pa komisioni për hetimin të libër vuri re që ky libër fton akiden e murxhivëve në akiden e murxhivëve që janë të të thumbur. Dhe ai thotë ëh pretendon që veprat e gjymtyrve nuk hyjnë tek vërtetësia e imanit, tek realiteti i imanit. Dhe kjo bën kundërshtim akideve të sunnë të xhamatit. Që i, të cilët thonë që imani është me me fjalë, me zemër edhe me gjymtyr, do të thonë me gojë, me zemër dhe me gjymtyr. Shtohet me veprat mira të pakosur në gjënafa. Prandaj, ky libër nuk lejohet të përhapet dhe duhet që shkrimtari i ti tij të pendohet tek Allahu i mëdhëruar dhe ne i paralajmërim paralajmërojmë muslimanët për përmbajtjen e si këtij libri, i cili përmban yakidete të, të, të humbur, për të ruajtur akidën e tyre edhe për të pastruar fenën e tyre, sikurse ne e paralajmërojmë njerëzit që të ruhen prej ndjekjes së gabimeve, rrëshqitjeve dietare. Edhe këtu që përsh, kam për qëllim këta, të ky vetë vaji dietar të caktuar, bashkohor i cili ka rrëshqitur në çështje, ka rënë në thullë e kideje. Edhe pandej thonë ata ndonjë pa emër, kam përmendur E kam thënë që ne i paramërmënis të ruan nga rrexhkitë e dietarëve. Një dietar dietar dietar dietar mund të shkas. Do të thotë se rrexhket një nuk shkasin gjithë. Nuk bëhet feja një personi nëse nuk fe, nëse nuk më qen në shëndetëri, në, në me shajtëri, një kohë që do të bien kundërshtim argumente të Kuranit dhe Sunetit të ishmë ato të të selevë. Cudo qoftë ai person, nëse nuk duan ndiqen nga gabimet dhe dhe e rrexhkitë e dietarëve, ejo është aty që nuk e kanë dietar fare, normalisht le nuk lejon ndiqen të lëgjeje. Kjo është data komisionit të përbashkët, në krye kemi Mbazin, Abdulaziz Al Sheikh, Abdulno Al Ghudayan, Bekir Boziz Sanfouz. Domthon, këta janë dy fatva që janë dhënë që u ka dhënë si Mbazi i qallë. I ka dhënë këto dy fatva në të cilat ka treguar që këto akide që pretendojnë këta, kjo është akide e e humbur. Ëh, fatva e 23. Fatva e 23 e paralelon për librin Haqiqat al-Iman bain al-Ghuluw wal Khawarid wa Tafreet al-Murji'ah. E vërteta i imanit ndërmjet veprimit të hauriçëve edhe mungësisë e murrëzhive. Tashi pothuaj që un pamë larg, dom pas do të nosuajmë mes. Fakti është ai, ai në këtë libër ka vërtetuar që akideja e sunegush është akideja e akide e murrëzhive, na folk ti kjo është akide e nisunë, ose murrëzhia sënta. Në, në ta pretendojnë para që këtë sën murrëzhie, dhe përndryshe që murrëzien të tjerë, të tjerë të murrëzhën, sën murrëzhia. Edhe më e ke që se kjo kush është? qi ata mbasi e vërdëtojn këto akide që shakide murxhive mbasi vërdëtojn vërdëtojn këto akide ata pretendojnë që kush e kundërshton këtë akide ai është kafirin kjo që, që ata akiden e sunetës së lehve e quajnë tefirizëm dhe e quajnë ata personin që ndiqet tefirs kurse akiden e tyre që shakide murxhive e qujnë akide e sunetës xhamadit dhe kjo është prandaj fakti prandaj fakti është i turshëm madh Këtë liber e ka shkruajtur Adnan Abdul Kadir, edhe unë fatisht të liber kam parë që kur ka dalë, bërë të fjallë në 1.998 më së më kujtojët. Edhe atëherë ka dalë të fedvajë në 1.421, dalë, më mbra për ka dalë fedvajë komisioni përreshmë. Po ka dhëmë fedvajë komisioni përreshmë lidhëm këtë liber, dhe këtë liber më bështet akide në mërgjive të cilet e nëzjerin punën nga përkuvizimi imanit edhe pretendon se punët janë kusht plotësues. Çfarë kusht plotësues? Kjo është kjo është pika thelbësore e gjithë problemit. Gjithçka thon, pa punë mund të profitojë që një nuk ketë iman, edhe pse thosësh i mangat. Kurse eficienti thotë pa punë nuk ai ka iman. Këtu është gjithë themi ndon të ndallimit. Pse? Sepse punën pjesë e imanit, edhe po qesësh duket kjo pjesë, s'ka asnjë punë, sër besimtar. Kurse për këtë profitojohet pa punë, ti e bëj besimtar, vetëm se ka besimzim ose shpreh me gojë që është musliman në radhë. For sepse ky do pretendon vet që punën nuk e mpiëse i imanit dhe ato janë kusht plotësues, kjo është pretenduar vet, kusht plotësues. Dhe ky, ky shkrimtari thotë, e kanë bërë të këtë me dhëp të kotot, me disa transmetime të fjalëve dietarëve, të cilat thotë i ka marr duke i shkëputur ato dhe duke i ndar ato për, për i, ote, të marrë po dy kuptime që do, ajo ato që kanë dashur ata në vërtet. Dhe duke e vendosur fjalët ty, e tyre jo në vendin e vetot. Shikoj për shkakun thotë në faqen 9 ka treguar që një fjalë ti mahmed kur ajo sugjeroi mahmed Busha Jafar al-Bakir. Gjithashtu ka përmendur disa tema, të cilat nuk nuk përputhen me atë që është poshtë tyre thotë. Gjithashtu ka përmendur disa fjalë tipën e imjes, të cilat kur shkon tek tek fjalat e vetë imjes tek referenca, gjej që nuk është e njëjta fjalë. Gjithashtu Ibn Qayyim ka përmendur diçka të tillë në një kohë që pothuajse nuk kemi nuk ka lidhje me tole fjalët e thotë. Një e njëjta gjë me fjalën e vetë imjes. Në disa bëndër, ka përndën duar të felisim të mjësë në libërën e vetë, edhe në kajim në libërën e kitabu sala, edhe të mjësë në libërën e salëm e mëslule, më ratë. Edhe, dhe, edhe të tira, të tira e gjere që ndodhen nga bimet të rëndën që ndodhen të këllibërët, të cilat më bështesin akide mërgjive dhe enzire i të doja akide për parë njerëzë në emërë të ehlisunet në gjemahit, për këtarë të sujtët qlibër duhet ndaluar dhe nuk lejohet të përhapet ne këshëllojm shkrimtarëve ti që të ta rishikojë dhe një veten e tij që frikëllallllahun e madhruar të kthehet tek e vërteta dhe largohet nga vënda të humbjes Allahu është ai që i jep sukses atë ftvane ka dhënë Abdulaziz al-Sheikh, Saleh Ousambeku, Zaid Abdullah Ghutaim ftvaja katërt ftvaja katërt do të shëtvaja ne lidhemi me, me Ali Halabion ne tetëfza ne huwa që ne zojmë një po po e rilexojmë edhe një herë tani E, ka shkruar Fazal Commissione Peresh në lidhje me librin e Tahzir me fitën e teftir dhe librin Sahihah an-Nadhir, këto dy libra të Ali Haleviut. Tahzir me fitën e teftirit, runi për fitën e teftirit. Kjo është domosdoshmëri Ali Haleviut, kjo pa me një arsye mund të tremb. Do kujdesit ç'ka teftizmi fitën. Kur ta shkosh brenda, shikon që ky ç'ky është murdhi. Dhe ka shkruar i thot një runi për aqidën e sunetit, thotë nda e qona kine sunetit aqide teftirse. Thotë Atëherë të komisioni po erëshëm. ë shikoj atë pyetitë domthonë vëreyti domthonë dhe po studentët pyetën që i është drejtuar me fjalë përgjithësim. Nga disa këshillues, nda disa pyetje shumë të kanë ardhur në lidhje me këto dy libra. Secili ka shkruar Ali Hasan al-Halabi. Dhe pyetësit thonë që ky e, ky fton akidin e murxive dhe pretendojnë që punët janë kusht, nuk janë kusht saktësisë për imanin, por të nuk janë kusht saktësisë për imanin. Por edhe këtë lloj akide, këtë dhe men, me, me këtë rruge, ai ja dedikonin hesynet xhamatit. Edhe i ka mbështetur këto dy libra në disa fjalë të ibn Teimi ez ztimin ke thirit, edhe disa ndjetarëve të tjerë. Edhe për këtë arsye ne duam që për, për të këshilluar njerëzit, duam në që na sqrioni kush e vërtetën librëve të librit. Kërkojnë komision për jashtë. Tash për përgjigjja është, në bazë studimit të dy librave u vure. Që libri e tahzir me fitnën tek thirit, sin e ka shkruar Ali Halabiu. Thot ne Në, në lidhime këtë kemi disa pikët Dhe pare gjithët E pare gjithët themit Një Ha e ka ndërtuar Liber në ti në akide në mërgjive Akide në e bidatët të mërgjive E cilë e shakide kot Të cilë e të kufizojnë kufrin Vetëm të kufri i mohimit me goj Dhe i përgjenshtimin me goj Dhe i bërjes halal me zemër Një koj që kufrit të këtë jetarët është me goj Me vepra Me, me, me zemër, me dyshim, me akide, me raf Kurse këta e përku vizuën Vete me, me goj Dhe kjo është akitit më, e mërgjive Së përsa ta, si kurse imanin e kam vetë me goj Edhe kumërën kam vetë me goj 2 A i thot ka deformuar Transmetimin e fjallëve nga i bën këthiri Në bën këthiri në bën dhe një haje Edhe ka përmëndur ati në fosnotën Në fosnotën 15 nga i bën këthiri Këshu ka për të në dukytot Qërgj ka pretenduar që ja siku ligji që ka vendosur vet ai është prej Allahut dhe ky është shkaku pse ai është kafir. Dhe duke shkuar thotë tek vendi ku ka pretenduar ky që paso thoni me gjithë këto lloj fjalë gjejmë që këtë s'e ka thëri këtë dhe i fjale, dhe thënë me gjithë këto lloj fjalë. Domethënë, kta pretendojnë që gjykimi i legjitim i përshijtë Allahut është kufur vetëm atë kur personi pretendon po që ky është prej Allahut. Po qëse nuk pretendon që ky është prej Allahut, kjo prej vetë stimin nuk është kufur. Për çdo lloj gjëje nuk e mërpres. Kuajmë prej Allahut domun rënë ka pretenduar sikur është profet ku sikur do për vetësinë, nuk ka për vetën vetë Zot. Kupton? Dhe kur bën vetën vetë Zot, nuk nuk nuk dinë në feja, kurse kur pretendon se është profet, atë dinë dinë në feja. Edhe në anërs tash edhe rrumujin këtyre. Sepse kur njeriu thotë që kjo është prej Allahut, do të thonë i bëj turë sikur ky tash i dhon ka vënë ligj të ri për Allahun, do të sigurisht vije shpalli i tij. Kurse kur thotë që kjo është prej meje ligje, do të thonë ai ka pretenduar që bën rival me Zotin dhe ka bërë të vlefsh ligj njerëzor, kupton? Po thaj qiu realbio, çu çavia pse thonë se pretendon se është profet? dhe nuk kem çfarë prandon që prandon që prandon sa zot. Subhanallahu. E treta. Ë ai vet ka shpifur kundrejt Ibn Tejmijes sot, sepse i ka dedikuar atij sot në libr ë që Ibn Tejmija nuk e quan atë që zvendëson ligjin islamik me një lëhije, nuk e quan kufër sipas fitnit. Vetëm më atëherë kur ai e bën hallahut me zemër. Dhe kjo është shpiftja e qartë ndaj Ibn Tejmijes. Ai është për habzim e dhëmit të seneve takidete e sunnete e xhamadit. Edhe kjo që tregon këky kë është vetëm sa akide Murghizit dhe nuk është akide e ibn Timijes. Edhe këta kanë shfigur ku kemi fol procesin e parë, gjykimit. Pika 4. Ka deformuar fjalën e Sheikh Muhamedi ibn Ibrahim al-Shehfut në në librin që ka shkruar Sheikh Muhamedi ibn Ibrahim al-Shehhu në lidhje me gjykimin me me me ato kanunin që kanë vendosur njerëzit. Edhe ky Ali jane ju ka pretenduar që shehu Nuk e qënë qafirë, gjukua se me një qëtë vërshqit të lodë, vetëm sa atëherë kur të abëhe halal me zemërë Edhe kjo dhëtë, fjale e sheo në të vërdet është i qartë si djeli Edhe a i është si pas akitin hensy një në gjëmatut Pes A i dhëtë ka bërë disa komentimet të fjaleve të djetarve në atë lojforme që nuk e përëmbaj në atë loj komentim fjale të tyre Si shkandodur në të rronë në fashën ndryshme që ka pretenduar aji, A i do të kanë nëmvlefsuar në libër në ti gjukimin me liqtje dhe për shliqit Allahot. Kanë nëmvlefsuar, në kështë një shqe kështë dje madhe. Ma di të që thotej, duke pretenduar, se interesimi për vërdetimin e të uhidit në lidhje me të, të qërështje, është për njësim me shijat. Kështë pretendimi ali halebiot. E thotë kjo është gabim i randë, kjo është gabim i shumë i randë. Të pretenduar është dhe mundin që, që, që, që të vendoj këy qen ka krahasim me shijen që sinqënisë si shijat atë kush ka, atë atë dhe që ka aq ide historiet aq ide historiet do të fusë të njerëz ligjit ligjit që vendosin vetë njerëzit me kokat e tyre të, të hedhim kur anë jam atë krybi e thotë e është thotë mbasi kemi domodin mbasi leximin të librit të dy sa i ha të më dhir vuret që libri i dy ti është në mbështetje të librit parë prandaj thotë komisioni i porëshëm e e shqikon nevojshëm që këto dy libra të mos në të mos lejohen boton as për hapën dhe as të shpërndahen mes njerëzve sepse ato kanë në të humbje dhe deformim. Dhe ne këshillojmë shkruesat e tyre duhet të ketë frikë Allahut në madhërinë e vetë tek muslimanët, dhe sidomos lidhe me rnitut. Edhe të përpiqet për ta për kërkuar dijen e shariatit në duart e dietarëve të sigurt në dijen e tyre dhe në akiden e tyre vetë. Sepse dija është amanet dhe nuk lejohet përhapja e saj vetëm se në në përputhje me Kur'anin dhe Sunetin edhe targohen këto mendime edhe këto rrugë shkatërimtare dhe dhe deformi, nga deformimi fjalëve dietarëve, edhe diet që thithimi tek e vërteta është mirësi edhe nder për muslimanin. Këtë fatva ka dhënë Adrezeli Sheikh Salah al-Zan Bek Abu Zeid Abdullah al-Ghudayyan. Gjithashtu Komisioni për Eshka ka një fatva më të gjatë nga sfidimi i përgjithshëm që tregon kush akide e sunetit dhe, dhe tregon në të domosdheni idenë që kemi treguar dhe ne drejt tashin në këtë msimet tona. Dhe kjo fëtëva, në më dhërë nëngës tonë, Allah e liconë në shati për këthejnë gjithë të fëtëva, të a e bëndorë të liconë të, të plota Ideje që dhe shë të regojnë, është, që këta mërgjit bashkohorë, problemi t'yre është i gjëfisht E para gjenjë herë, ata kanë rënë akidin e mërgjivet të hershëm Dhe e kanë buluar akidin e mërgjivet të hershëm, duke e veshur robën e ehlisonerit Portarësi e fitnës e ty është bërë është bërë më e madhe sepse ata pretendojnë që kjo është akide e nesënit. Edhe më e keqëse kjo gjithashtu është mbas e pretendojnë që kjo akide, që është akide e murxhirit në të vërtetë. Qen ka akide e nesënit sipas tyre, ata pretendojnë që kush e kundërshton këtë akide ai është i humbur. Edhe pikrisht ata të cilët thonë që një person pa vepra nuk është musliman, ata e quajnë takfirs. E quajnë takfirs. Çiktu ka buruar në këto 2 dekadat e fundit përdorimi i termit të takfirs në sot dy çështi. Çështja e parë që kemi studuar fund më parë, gjykimi i nisjes me shiritin e Allahut, dhe ne treguam në të ixhmaun që ka treguar më ke thiri. Dhe fjalë të shumë të dietarëve, dhe cilë të cilët kanë argumente shumë të qërdtojnë që gjykimi i nisjes me shiritin e Allahut është kufri i madh dhe ka rasti kur është kufri i vogël. Dhe i treguam rasti kur kërë janë, kur se kta thonë është kufri i madh, edhe si të të re, po ta bëj hallall me gojë. Edhe sipas tyre po qese ti e thuaj që është kufri i madh dhe kur nuk e bën hallall me gojë ti je tefirs. Sipas tyre Kur doshtonin imamën në synetin të çështës të pretenduan që kush nuk ecën me bidatën e tyre quhet te kfirs. E dyta, te çështë i imamit, ata e perfytyruan që një person pa borasin dhe veprat e mira mund të quhet musliman sipas akides murmurxhive, edhe kundi kush i kundërshton këta në të çështa ata quhen te kfirs, i vetë të, të, të kfirs po e kanë shprehur apo a them që është për fatikisht ata kanë, kanë pasqyrë të shësë se pei suhualin dhe shehë shujtë sikun e tij që në xhennet. U kupton? otain xaurijta 100 të xhenemit të marrë rreth tilla. Dhe ë, domthon edhe këta kanë shprehur edhe të tjerë. E rëndësishme është domthon dhe subhanallahu, si mvishet e kota edhe ngatrohen me të vërtetën edhe përhapet në emër të të, të, të, të, të, të të vërtetës. Atë kë ujiçës e dytë u vëlgjish desh të serioj lidhë me këta. E para është gjykimi i lidhjes për Zotin Allah dhe treguam të përtend çështën. E treguam që këtu ka buruar për durimin e themin tek thirrës, tek e sunetit sepse kta kush kush i kundëston kta në çështën e gjykimit me cilësisht Allahut për vezhdhinit të Allahut ata janë te kafirë. Dhe kush i kundëston lakidën e murxhivëve që ata kanë, ata përsëgjën te kafirë. Dhe për këtë arsye po dëgojë që kta përdoremi te kafirë thdirs ata e ke, problematikën këto dy çështje. Këto janë dy çështje thelbësore në cilat ata kanë probleme. Në çështën e gjykimit që ka lidhur me prisat dhe në çështjen e murxhivëve që ka lidhur me njerëzit. Në veprat e njerëzve. Qi këtu kanë buruar problemet e këtyre, edhe po them vëllai like, kjo çështje, mendoj që kjo çështje morxhie ka nevojë për shkruajtje një libri për të gjë. Edhe u po them nuk ka nevojë që dikush të shkruajë një libër të ri. Kan shkruajë dijetar libër sa të duash. Thjesht Allahu le të sofë që të zgjidhë një libër, do të kan zgjidhë një libër për këtyre që kanë miratuar shumë dijetarë, ta përkthejnë, sepse është i kopësitur. Thjesht edhe përkthehet, ta lexojnë njerëzit, edhe ja ku e kanë, që mos ton pasojë për shkruajtje njëri për shkruajtje tjetër edhe me radhë filma të tjera që rregullave dietare edhe fatva të komisionit për hershën, edhe valla po them, aq shumë më shkruaj për këtë çështje, unë mendoj se sot të kohë. Kjo çështje është në çështën më më shumë që është vrahur me dietarët për për vetë faktin që sot është pretenduar që akide e sunetit nuk është kjo që prend... që domodin është në të vërtetë. Edhe është për hapura akide murxhive në emër të akide e sunetit, edhe sot eksedite këta kanë marrë në mendim ton dhe, dhe pretendojnë të vërtetë. Shikoi këta në disa gjëra. Epër gjënjëher kur i falin xhenazin e kujt Nëse shikoj që një person që as falet para aso gjëra sepse ka hanq, asjit, të zbonhax asgjëç. Duponi si detyrë. Edhe pretendon lejon musliman. Kta i falin xhenazen, do të thëse kta i kemë murxive. Nëse ai fillon nis ti kot pasaj apo ka thën profeti sallallahu alaihi dhe selem që do të dalë nga xhenimi ata person që s'kan bërë vepra mirë një kur, disa ata i kanë kitin e murxive. Qartë? Nëse ai thon pasaj që jo po, pa nuk qujtë çafir desha ta boj hallom me gojë, normalisht që po hallom me gojë haram në një çafir, por nuk është kuptuesëm ky a disa te kena kiten në examinim vetëm ujian, ok. Eksumolon. Në sa i thot po ai person që bën sërste statujës, ai nuk është çapir, ai çapir është, por nuk qujtë vir pse i bën sërste, por sepse kjo sërste tregon që ai ka kufirin në zemër, sepse sipas tyre kufiri nuk është me veprë, por në zemër. Për këtë arsye dalë del këllë gjëja. Kjo që po gjësi shikon njerëzit në të ndonjë formë që kanë këtu në këtu në shënjë, është a disa ata me me këtu kide. Edhe un uh, u thashë fillim fare po subë, nuk u lëk sur Allah, presoj inshallah se tu anxhirin. Kam uh, përkthyer nga një dietare arabisudite, që është nga dietara ta Kides, ë uh, shehet e xawaritshëve dhe të murxhitëve dhe të tekfirsëve, janë katër faqe. Ato mund të lexohen në katërvargëse, notë kemë shenja. Ma në tyre ti domon, kush tekfirs, kush xawir, kush murxhi. Edhe kjo është një kolla. Gjithashtu kemi bërë një pasyr, në të cilin kemi bërë një krahasim, do me ta Kides, xawirëve dhe mu't ezileve në met akidës e murgjive me loje të tyre dhe akidës e hlisonen dhe mështë. Dhe duke i pasë prajësysht, këto, këto fletë ushe që i doja për shalë me le në lotë, ke përta kryu një përshtypje të plot në lidhje me akidën e vërtët të humbje në lidhje me të qeshtë. Këtëm se në shalë ato kam kërë kërë e bërë për kërgjës e i në bërë. Kjo është shkurtimisht ideja që kam dashë të të regoj në lidhje me akidën e murgjive